Тому як його ординарець з'їздить до пані Зосі І допоможе нести валіси на вокзал То є недалеко Але як обіта не мусить то нести Пані Зося? Хіба мало Зос на світі? На в Польщі, сказав собіяків Та й адресу поручник назвав Зусим іншу, ніж та, що він знав Добре знав, прикро знав Двері невеличкого будиночка Відчинила молода служниця Відразу визначив, хто вона по фартушку, з пишним егрудьми. Кокетливо всміхнулася до молодика у військовій формі. Спитала, чи пан Жолонєш не помилився адресою, а коли ні, то чого йому треба? — Чого треба? Який пояснив, що має забрати речі панночки Зусі. І тут почувся голос, що був громом і блискавкою водночас. — Хто там, Елінко? Пан Кшись? то була таки вона, і як і побачив її, уже зібрану в дорогу в усій красі, в хутряній шапці, з-під якої по обидва боки вибивалися звивисті кучерики, у білосніжній, проте з рудуватим відтінком шубці кожушку, обшитій по краях бісером, довгій спідниці, з-під якої визирали білі чобітки, і білих, вишитих червоним візерунком рукавичках. Ця панянка була сама краса і зваба, вона й мала призначатися, призначатися й належати представнику одного з найбагатших польських вельможних родів, що по багатству і знатності, чи по знатності і багатству не поступалися по кому, чи кому там. Зося дивилася на нього своїми прекрасними, зеленкуватими очима з поволокою. В тих очах він добре бачив, сидів птах відчаю. І відчаю, але й зневаги. До нього, прогнав спазм, що підступив до горла, відрекомендувався. Ординарець пана надпоручника Собіського має такий-то наказ. «То нех пан Жолніш біже в Алізькі?» – сказала вона. Він взяв дві доволі важкі шкіряні валізи, попрямував до виходу. Проводжав її високий стрункий молодик та жінка з доволі випнутим животом – Очевидно, брат і його жінка, в яких Зося жила. Але якомусь там солдату та ще й щеку, як вона його назвала, молодику, нічого пояснювати і нікого рекомендувати. Зося йшла попереду. До вокзалу справді було недалеко, якась верста, ну, 10-15 хвилин ходи. Але той шлях видався вічністю. Він обіймав очима її стан і проклинав. Хотів кинути бісові Чамойданиська і мчати світ за очі. хай ловлять і саджають в буцегарню. Але коли дісталися до вокзалу, і там їх зустрів поручник, зося цмокнула того дженджурика в щоку, щось у ньому опустились на самісіньке дно. У його Якова власне провалля то була душа, а може, й камінь, що спав з цієї душі. Була поїздка в поїзді. Наречені сіли у вищий клас Купелюкс. Він же їхав у третьому класі в вагоні, де згрупувалися таких, як він, два десятки солдатів. Дяків сидів біля вікна й чув сміх Зосі, хоч, звісно, не міг його чути через цілих три вагони. Зненацька подумав, що добре було піти убитий обох, але тільки сумовито посміхнувся. Сміх Зосі був там, на вокзалі, в очікуванні потяга коли вона нагиналася і щось шептала на вухо нареченому, а потім дзвінко сміялася. Двічі посилала кшисьового денщика, так і називала денщик, мав би імені не знала. Подивитися, коли поїзд на Краків іде, бо начебто брат просив про те дізнатися, та чи є у буфеті кава з вершками. Дорогою вона не промовила жодного слова, стисла вуста. Примхливі вустечка. Яків теж не мав охоти розкривати рота. Не мав бажання. Не мав бажання. Не мав бажання, повторює він тепер біля темного нічного вікна. У небі блищать холодні зорі. Холодно і в нього на душі. Колеги по вагону, солдати війська польського з й Волині, бож у питомій, Корінній, споконвічній, як вони казали, польській Польщі служили вояки зі східних кресів, у той час, як на їхніх теренах, із, власне, польських воєводств, втягуються в балачку, і нарешті якийсь отчайдух, як тільки капрал, що їхав з ними, виходить, пропонує скинутися на плящину монопольки. Скоро буде станція, то він кратко магайне – а може, і у провідника варто спитати. Вони часом продають? До Варшави приїдемо вранці, думав Яків. А там, казав поручник, до їхнього палацу поїдемо. Пан поручник має представити батькам свою кохану жінку. Ойцю і матце, що ждуть-недіждуться синової обраниці». Знав би пан графський вилупок, хто вона та якобіта, який цілує, проше пана ручки. А може, й дупу та слабувати на чоловіків передок? Знав би, кількото на неї залазили, гоцали так, що аж курява з матрасу тряслася. Зосенько каже, коханце, як хулера якесь слово заковиристе гравчик цвенькнув. Сонечко ясне, чи що? Як же буде сонце? По-польськи. Слонечко ясне. Моє щенці стозв'язне. Щастя на цілих сто зірок. Ще щось таке. Ось як ще казав той витрішкуватий вилупень. Хоч би швидше принесли горілки. Він дістає із кишані злоти, кладе на долоню, зважує. Важкий сон пережито. Приїзд до палацу, шлях доріжкою, викладеною ружевою плиткою, з валізами в обох руках. День, проведений разом з прислугою, в той час, як пани розважалися десь там, на горі, та виїжджали до столиці. Знайомство з прислугою, покоївками, кухарями, лакеями.